Mila Milazazpiehun eta lautan hoita bedeatzuko ustailaen hamalau hartan, paristarek bastilaen hartzenai zienian, lui hamasei eregia hantik hamasazpi kilometrotan zen. Versaien zian jauregi eta ospetsian. Herritarak tarak karikalatu zienian, erege, noble eta elisaen podere mugagabiai jali nahi zien eta ben ustez, gizahorez, goxe eta pobresiai by egin. Egun hartan, Louis Hamasei gerenak bestelako batekin igantzian eguna. Inhisteka ju zen, etzen egun hunai izan, inhistik gabe utzuli beitzen versaieat. Uduz, etxipentuik eta heinbat depresibo utzizian inhisteka tristehaek. Ezen, be egun kai pertsonalian idazi beitzukian, rien famatu hua. Eta, hantik eta laster, bük gabe batu zen. Hatik errege francesa etzen izan bakotxa egin historikotik kanpo egontzena. zena. Milabedeatzuehen eta Hamasazpian, Bantalaen hoitahiuan, Eruxian, Petrograd hian, emastiak altsatu zien. Gizonak lehen gerla mundialeko lübakietan lohina hastena izien denboan boan, emastiak industria eta bestelako lan egitea behartu ikzien. Etxekolanak, soldata soldatatxarak, gosia, ezin jasanian zien, eta beraz, altsatu zien Nikolas B. Zaraen e kuntre. Laster, altsamentu hau erusiako lurralde oso alat edatu zen, eta hunen menderatzeko igoriak izan zien soldado leherae heritaren herrokei batu zen denboan, Nicokola Bigerrenaak bantaililaen hamazorttzko be egtegian ezzananoarrek eztie agertzen egoeraz inkitzenik. Ez zen be zion, mezan izan zela, jente andana batekin solastatatu zela tia hartu zela eta ratsaldian sahatz baten hititzaan dominan solalasstu zila. Hatik, hantik lau egunen bian, Abdikatue behar izan eta Utailila heldtu zelaik, Ba eta behe familia osua egoiki zan Lehen Gerla mundiala ofizialki hasibno oent zumait lehenago aldiz Frantz kafkak be egitegian oartazten Alemaniak errusiai gerla deklatuuzila, eta ratsaldian pisinalat bazuala, Hanü, nahiz igeska egon, ez zen masakrehaen hur handietan buti eta ito. Let it go, let it go, let it go.